НЕВИДИМИ ПЪТИЩА Учителя покани 8 души, брати и сестри, да направим екскурзия до Хижа-Леко и там прекарахме няколко дни. На 20 ноември 1943 г. в ранно утро потеглихме от изгрева с тежки раници. Минахме през село Симеоново. На Елшадай се спряхме за малка почивка и продължихме нагоре. По склоновете на планината започнаха да се вият мъгли. Минахме първия заслон, а мъглите растяха, и ту забулваха, ту пак разкриваха резньовете. Величествена картина. Над вечер пристигнахме на хижата. Заехме една стая, а хижарят ни предостави за печката един голям пън. През тези четири дни бяхме в непрестанно общение с учителя. Всяка дума, казана от него по какъвто и да е повод, Всякога беше за нас важна и ние съзирахме дълбочините, обочините откъдето извира. По време на нашия престой на Хижа леко се наблюдаваше, как учителя беше в непрестанна молитва. От време на време долавяхме само началото на молитвата, или Господи благослови. При учителя непрестанната молитва беше непрестанна мисъл за Бога и мислите му се разнасяха като молитвен покров на цвета. Тези четири дни прекарахме в най-голямо разнообразие. Когато времето позволяваше, излизахме навън за по-къси или по-дълги разходки и наблюдавахме гората и широкия простор. Всяка сутрин обязателно пострещахме слънчевия изгрев на мечата поляна която беше близо до хижата. Тя е на открито място и оттам се разтварят обширни хоризонти. При първия изгрев посрещат на мечата поляна имаше чудни танци на мъглите. Понякога слънчевите лъчи проникваха през някой отвор в тях и позлатяваха мъглите с най-чудни краски от жълта до червено-виолетова с всички оттенъци. Тайната молитва, общите молитви и песни в тая природна обител, а и обмяната на мисли с учителя след това, ни изпълваха с едно свещенно благоговейно състояние на душата, прозрява за няколко мига величието на Бога и в заряда на особена светлина изкристализираше основният тон на нашето душевно разположение за през деня. На следващия ден метеорологът от наблюдателницата при Черни връх, узнал по телефона, че учителя е на хижата, пристигна с сърдечен поздрав от майка си, баба Мария, и с един грамаден хляб, омесен от нея. Той отново можа да влезе във връзка с учителя, когато дълбоко уважаваше и помнише от няколко дневния наш престой на Черни връх преди две години. През деня няколко души се отделихме и отидохме до Яврови пресои, които са на около 45 минути разстояние от хижата. Там живо възкръснаха в нас споменето от летуването ни през 1933 и 1934 година. Колко свещени ни се видяха всички тези места. Всичко тук напомнеше за дейността на учителя. Посетихме морените, този тих, мистичен кът, заобиколен от мощния ли. Зърнахме пиперката, една могила, край която минавахме при нашите ранни излети до резновете. Такава любов и единение изпитвахме. Може би тогава държахме ключа на живота. И аз се наведох, отворих раницата си и разгърнах томчето, ключът на живота. Ето някои мисли от прочетеното. Никакво добро не можете да направите, ако не любите Бога. Любите ли Бога, Той ще ви се изяви и тогава вашата любов ще стане като Неговата. Когато повярвате в Божественото, силни сте, не търсете Христа вън от вас. Той е вътре във вашата душа. Когато Бог започне да работи вътре във вас, Той ще ви покаже как трябва да обичате. Тогава любовта ви ще бъде свещенна. Пробудили се божественото в човека, само то ще бъде в състояние да го освободи. Само когато човек работи за Бога, той може да вижда Божието лице и душата му да се зарадва. Ето и някои от разговорите с учителя от четиридневната екскурзия. Когато искате да разрешите въпроса кой ви обича, вие сте вкладенеца. Вие всички се усещате, че няма кой да ви обича тогава вие обичайте. Хората казват в бъдеще, когато се природим. И в миналото сте казвали, когато се природим. А пък сега сте се природили и пак казвате същото. Всички няма да се просветят изведнъж. Всеки трябва да се просвети, като му дойде времето. Когато се провери, че има един промисъл, то това е вече пробуждане на съзнанието. Като живееш един духовен живот, ти не го проявявай отвън, минавай за обикновен човек, гледай да не те разберат, че си светия. Сега, вие казвате, че някой човек ви обича и там се заблуждавате, ако някой ви обича, то е божественото вътре, което ви обича. Значи Бог. Ако мислите, че някой друг ви обича, то е външното, човешкото. Вие имате едно понятие за любовта и считате, че трябва да я ограничавате. В света най-първо идва нещастието и после щастието. Понеже човек е нещастен, Бог започва оттам и от нещастието човек идва до щастието. В Божественото вие не мислете за погрешките. Оставете човешките погрешки за хората. Един брат попита, може ли всеки човек свободно да прави каквото поиска? Ще ви приведа един пример из животинския живот. Като отговор на зададения въпрос. Вратата към един двор била отворена и едно куче влязло вътре. То видяло, че няма никой наоколо, а в една паница до един камък имало насипана каша и то взело да лочи. В това време идва господарят. Затваря вратата и като го набива хубаво, пуска го. Кучето излязло на улицата и почнало да си ближа раните. Всичкото нещастие е в това, че човек иска непозволени работи. При непозволените работи той ще си ближе раните. Има една дълбока философия и като я разберат, хората ще бъдат щастливи. Аз ще ви покажа пътя. Няма да остана назад. Напред ще вървя. Как ще ви докажа, че този път е добър? Трябва да вярвате. Нищо повече. Онзи, който иска да излъже другите хора, лъже себе си. Ти сам ще видиш дали е вярно или не. И тогава ще се произнесеш. Но сега ще вярваш, че човешката душа не може да бъде излъгана. Казвам, който работи за Бога, той е свободен. Но всеки твърди, че работи за Бога. А пък това трябва да се разбира вътрешно. Понеже хората смесват човешката и божествената любов, за това идват разочарованията. Има същества, чието съзнание е по-висше. Те осмислят нещастията и са носители на възвишеното. Светлината от тях е по-ярка. Когато човек обича, тези същества идват при човека и се проявяват чрез него. Когато не обичаш, въпросът е предрешен. Всичките врати са затворени за теб. Ще обичаш и условията ще потекат. Вие всеки ден може да проверите това. В малък размер може да го проверите. Когато дойде някой човек и ти виждаш лошото в него, ти се намираш в ада. Когато дойде някой и ти виждаш доброто в него, ти си в рая. Когато казваш на някого, онзи ми взе мира, откъде се пръкна, то тогава човешкото е в теб. При старото разбиране ще има пукнати глави, Щупени сърца, какво ли не. Някой казва: бъди добър. Как ще бъдеш добър, ако ти не виждаш Бога и доброто навсякъде? Това е възпитание. Онова, което трябва да чуете топли бъдете. Най-хубавите работи сега идват. Има невидими пътища, по които новите идеи се разпространяват. През тези четири дни вдъхновението и радостта ни бяха едно предчувствие за новата култура, която иде на земята. Нашето състояние бе един привкус за бъдещото състояние, което ще имат душите в новия свят, който иде.